Szervusztok hallgatók! A hármas könyvelés podcastnak az azt hiszem, hogy hatodik adását halljátok. Ha elszámoltam, akkor... Még csak, még csak ötödik. Még csak, még csak ötödik, és itt is van előttem a dokumentum. Ötödik helyes adását, és már de is egy H1-formázással ilyen, a... H1 ilyen hatalmat <gül> És rögtön akkor kezdjünk is bele a hírekbe. Ki ezt a lányos hírt? Az nekem került a szememelé. Hát igazából egy véleménycikk, ami azt mondja, hogy a... Nem elég, hogy a lányok többet olvasnak, mint a fiúk, hanem ez a tendencia nem is akar igazából megváltozni. Aha. És több okot sorol fel itt a New York a szerző, hogy miért lehet ez. Az egyik például az, hogy a, a könyvek környékén, meg az olvasás környékén folyamatosan nőkkel találkoznak a szegény kis fiúk, és ezért azt gondolhatják, hogy, hogy az olvasás az egy ilyen női dolog. Nem menő. Igen, az nem, nem cool. De egyébként De ma... tényleg sok... sok tanárnéni, meg könyvtáros néni, meg az író, írók is egyre inkább írónők, nem ezeknél a fiataloknak szóló regényeknek. Meg ugye a piac is tele van ezekkel a paranormális romantika regényekkel, ami fiataloknak szól. Igen, de mindeközben meg valójában a szerepek, azok közti határok egyre jobban elmosódnak a fiatalok között. Tehát azért az emosoknál egyáltalán nem gond, hogy mennyire nőjesen néznek ki. Nem nálam euh... gond, hogy ők mennyire női Igen. Na, de ha... hát ők szocializálódnak. Tehát, hogy az új generáció elvileg, ha ez csak egy női principium lenne, akkor ezt, ezt hamarosan átvetnék a fiúk is. Nem biztos, hogy a harmadik percet egy ezek a mai fiatalokat. <gül> Én bírom az emmosokat. Csak félsülködjenek már meg, vagy menjenek el Borbéhoz. <gül> de egyébként nálam itt van a két tizenéves gyerek, és mind a ketten olvasnak, de a lányom kilóra többet olvas. A fiam most ilyen Dracula, meg ilyen nagy klasszikus horror jellegű regényekre, és azt most szívesen lapozgatja, de a lányom az a nagyobb fogyasztó. Én annak idején azt hallottam, hogy egyszerűen a nyelvi a sík az jobban bejön a, a, a nőknek. Tehát, hogy ez a férfi agyvelő különbsége, ugyanúgy, ahogy mondjuk a 3D-ben tájékozódás a, a fiúknak, és egyáltalán ezért, ezért több a női író. De ez persze annyira nem igaz, mert a sikeres női író az sokkal kevesebb, de, de a női olvasó jobban yes. szeretik. Rá tudjuk majd fogni a angolosz társadalomra egyébként, úgyhogy még így azért összeled rakni egy ilyen narratívet arra, hogy miért rossz a világ. Egy egy De minden? a mi időnkben pedig <gül> még azt hiányzik így a végére. Szóval vannak egyébként biztos jó fiatal fiúknak szánt művek is, nem? tudtak ilyen? Igen, igen. A könyvesboltokban van, van erre külön ilyen szekció. Ilyen Indiana Jones Light jellegű dolgok, meg kasolók. De, de túlnyomó részt azért tényleg, tényleg ez a tinilányos vonulat van, nem? Ö, nem tudom, tud. nem, nem gondolkodtam még elezen, de szerintem azért vannak uniszex könyvek végül is. Ezek a városi fentezik, ezek mm, talán csak a romantikus vonulattal tudják nőivé, nőivé varázsolni, vagy női olvasók felé nyitni a könyvet, de ha ez nincs a nagyon benne... Át lehet lapozni, nem? Hát, vagy pedig, hogyha nincs benne annyira, hanem inkább a világok találkozásáról szó, akkor miért ne? Vagy nem tudom, fura ez. Ja. Csak képzeljük a továbblapozást. Afranzban megint csókoloznak benne, Igen, no? <gül> igen. <gül> Amit a, a fiúk szóval tesznek. Két lapot, két lapot lapozunk. Aztán a következő, szintén még így a papírkönyvek témája, mert azt könyvesboltot már említettünk, az első percben, hogy zárnak, zárnak be könyvesboltot, Notting Hillben. Igen, igen, igen. Ez, ezt én ezt, ezt a hírt én választottam, ki, igazából kis színes kategória. Ez könyvesbolt valójában a Travel Bookshop névre hallgat, és azért híres, mert a magyarul a Sztárom, a Párom című filmnek ez a főszereplője, ez a könyvesbolt, és nem is tudom, 25-35-32 év eh, prosperálás után eljött az ideje, hogy bezárják, és hát per, eddig ez egy ilyen filmes kulthely volt. Tehát az zarándok voltak az emberek, de úgy tűnik, hogy nem vettek elég könyvet, ö, és, és most be akarják zárni, ezért írók-költők kis csoportja elindított az ellen egy tiltakozást, ö, ahogy jól olvastam a cikkben, az Alec Baldwin, aki szerepelt is ebben a filmben amelyet én nem láttam. Ne viccelj már. Hát. Én sem. Mert kölcsön adom nektek. Rendészetesen vetítést esetleg. Így <laughs> Veszünk én... popcornt és papírzsepit. Jó, rendben, rendben, rendben. De remélem a végén már, már, már nem, nem sírunk. És nem úgy, mint ennek a könyvesboltnak a sor sem, mert most próbálnak valamit tenni, meg, meg kiállni, meg uh, kampányol a Twitteren, ez az Alec Meglátjuk, mi lesz. Hát... Én egyébként párszor elmentem előttem, mert volt egy ügyfelem ott a környéken, de most már bánom, hogy legalább egy ilyen fotót nem csináltam előtt ettől, ilyen japán turista stílusú fotót, ahogy egy ilyen V betűt mutatok előtte, most már nem fog tudni. Hogy vettél volna egy könyvet. Mm. Meg se fordult. A <gül> Igen, úgy tűnik, hogy ez nem. Viszont valójában nem ez a könyvesbolt, ahol játszódik a film, csak ez a könyvesbolt a szereplője. Aha. Meg felépítették máshol, kicsit kicsivel arrébb, és ott történt a forgatás. Jó. Meg kéne tudni, hogy ez olyan működik. Mert lehet, hogy oda az emberek, és vásárolnak ezzel Igen. Következő hír ké. Annak együtt örülünk, nem? Igen. Annak egy együtt örülünk. Mondja miért, vagy mondott te, Gabi? Hát öh, te a vagy, én, az én... Aki legutolsó információkra rendelkezik. Elmondom azt, hogy, hogy a Budapest Bank váltó pályázatán John... Pályázata, azaz a magyar science fiction angolra fordítása nyert a szavazatok felülvizsgálat után, és hát ennek egy emberként örül az egész SF társadalom, és most jön a következő kör, ami még izgalmasabb lesz, bár az első is rendkívül izgalmas volt, és ez is megérne egy misét, hogy mi lesz a választott. Mert az első körben mindenki és mindenkinek kutyája szavazott arra, hogy ez a terv nyerjen, és mivel a Üzemeltők közül nagy bölcsességükbe úgy rakták össze a versenyt, hogy naponta lehessen szavazni ezért naponta menték és felszólj, mint te is szavaztál -e? Ma hozzá még egy embert, és jelenleg hoztak is az emberek. Most viszont ezt a nagy egységfrontot nem mondom azt, hogy várható már az olyan pessimista hangzana, de elképzelhető, hogy meg fogja törni azt, hogy ki kell választani egy művet, amit tényleg lefordítanak. Én, biztos, én, én biztosről szám, de ezt nem találom problémának vagy bajnak, hanem szerintem ez a normális csoportműködés, hogy, hogy a legjobbat még magammal vitatkozva is nehezen választanám ki, tehát hogy, hogy nem nagyon-nagyon nehéz döntés, és észorú az, hogy vagy az a normális, hogyha ha sok legjobban és, és emellett érvelnek az emberek. Én ma után megittam megittem egy Sörgyunnan, én javasoltam neki, hogy a, a minden idők vitathatatlanul legrosszabb zsadás díjas művét a harcos küldetése című 2004-ben díjat nyert borzalmat fordítsa le, mert az egzotikum. Aha, meg a, a, a legrosszabban lehet, hogy könnyebben dülőre jut az ember. Igen, mi komper Gergő, hogyha ezt egyszer valaki elfogadja, és tényleg azt fordítja, hogy soha többet nem elvegünk szóba, aki valószínűleg a fordító lesz. De hát kis áldozat a teljes angolszás kultúr <gül> Útnak indítjuk a magyar viccet. <gül> és, és hogy is lesz ez? Tehát lefordít valaki egy, egy magyar skifi könyvet, és ki is lesz adva, vagy hogy van ez? Ebből ekké lesz aztán az Amazonon, meg jó Isten tudja, hogy még hogy. Ez egy hatalmas az... marketing kampány minimum, nem? Igen. Uh -huh. Úgy lesz egyébként egy darab regény, egy novellás antológia, amit majd összeválogatnak a összeválogató emberek. És akkor ezt kell megtolni valamilyen kampányán, meg kijutatni a WorldSafe-blogra meg hasonlókra, hogy akkor most a magyar sci megmutatta magát angolul. Ez jó hangzik. Aztán még itt a, a következő hír is így a magyar viszonylat előkerül benne. Beszélgettünk erről a zombi sorozatáról a Max Brooks írónak volt a Zombi Survival Guide és akkor utána jött ki a World War Z című könyv és most a Libribe véletlen bekerültem valamelyik nap és láttam hogy ez kiött magyarul is az a cím, hogy World War Z a zombi világháború története és egy vicces nevű kiadó adta ki az a nevük hogy képző kiadó picit viccesnek találtam de a kiadásai között inkább ilyen film, filmkönyvek voltak és még egy magyar vonatkozás, hogy éppen most forgatják ezt a filmet, és nálunk is fogják forgatni, és éppen toboroznak zombikat, statisztának. Szerintem sok zombit találnak jelenleg itt 40 fokba, jó helyen forgatnak. Láttam a fotókat egyébként, tömegek jelentkeztek. Aki oda kiment sorba zombulni, hát minden tiszteltem az ő egyébként. Hát De tényleg én, én most ki kéne mennem, tehát egy egyből hoznám ezt a lassú vazgású, teljesen szétesett arcú zombit mindenféle Kivéve, hogy ha ha hogyha a lány lennél, és ott lebegne a remény a szemed előtt, hogy Brad pitt el fogsz szerepelni. <gül> De akkor meg lenne így az elfolyott szemfesték effekt. <gül> igen, igen, igen, az igaz. A lehetőség az embert megölheti Brad pitt <gül> És Ezért A, a, a Survival Guide-ból tudjuk, hogy pontosan milyen módon kell megölni, úgyhogy abszolút rá vagyunk készülve. Egyébként el, el is gondolkoztam most rajta, hogy tehát tudtam, hogy film lesz belőle, de most így belegondoltam, hogy milyen rettenetes nehéz lesz ezt így megcsinálni, mert a könyvben az a jó, hogy valami hihetetlen komolysággal ad elő nagyon-nagyon vicces dolgokat. Tehát próbál, próbálj ezt a második világháború hangvételt alkalmazni egy ilyen jövőben történő zombi háborúra, és, és végig totálisan komoly, és benne marad a szerepébe a, a, az alkotó, de a mögötte ott van, hogy gyerekek, ez nem komoly. és Én el tudom képzelni, hogy ez a fordítás alatt, amíg ebből film lesz, ez a, ez a vicc része, ez így elveszik, és lesz egy totál komoly film zombikkal, és az e nagyon szomorú lenne. Előadásban hallottam egyébként hasonló jellegűt, lehet, hogy Gabi is ott volt, azon a sfp volt, ahol Csepregi Tamás beszélt arról, hogy milyen náci zombis filmek vannak. Igen, igen. És nem tudom a... elfelejteni ezt az előadást. Nagyon jó Bám, volt. halál komolyan mondta végig, hogy a különböző olcsó náci zombis filmektől a most már poénból viszonylag jól megcsinált náci zombis filmek, így mi volt az elmúlt száz évben. Gyönyörű. Most ez a Sucker Punch film egyébként a legutolsó, ilyen emlékem, voltak be voltak náci zombik, és nagyon jó meg volt csinálva. Ez egy hálás téma, azt hiszem. Azt én még nem láttam, mert nagyon, nem nagyon dicsérték. És nem, nem, de ha, ha más nem, azt az öt percet érdemes, ahol a, a náci zombik megjelennek, mert ilyen, van egy ilyen steampunk eleme is, hogy ilyen gőzzel vannak meghajtva. És reanimálva. Tehát Eklektikus. Tartom. Na, még valami hír... Nem, csak én azt akartam még közbeszúrni, hogy milyen jó bemenni a Libribe néha. Vagy bármilyen könyvesboltba, mert ez a szembe találkozó vele, hogy magyarul már megjelent a könyv. Igen, és igen. Egyébként a... a korábbi adásoknál vettem a fáradtságot, hogy így megkerestem a Libri.hu-n, hogy, hogy, hogy kijött a -e magyarul. Csak ezt a World War it csak említettük a másik mellett, ami viszont jelent meg. És azért nem került elém. De egyébként azt még hozzátenném, hogy érdemes megvenni mindenképp, tehát. Ha már ott van a polcon, vegyétek meg, mert jó könyv. A könyv, mert is egy vicces kiadó. A egyik könyvükről majd egyszer fogok beszélni, hogyha újraolvasom például, hogy azok én gyerekkiadónak tűntek kezdetben, aztán hm. ezt csak el, elkezdtek kijönni, nem annyira gyerekkönyvek nálunk például. Ez a, a penge magasorozat, ami, ami egy olyan fantazi, ami halálkemény, nagyon komoly, nagyon felbontja az eddigi sablonokat, és emelent rendkívül szórakoztató, de bacskos módon nem gyerekkönyv. Igen, a listám egyik első tíz évben benne van, ha már fentezire adom megint a fejemet, akkor az az, az, az első. Főleg a rendőkívül jó kritikák miatt. Mindenképpen ki fogom kérdezni. <gül> Későtosért maci macinyomdáját. Persze. Jó. Vágjunk akkor bele, hogy ki mit olvasott, és te vagy Gabi elsőnek a listából, úgyhogy Jó. Mondjad. Hát én ö, egy csomó apróságot olvastam, és két ö, egészen, hát formabontó könyvvel készültem. Apróságok azok mindenféle novellák, én továbbra is talán még a tett Chiang novellákat, mert egyre jobban beleszerettem. Nagyon a kedvemről valóak ezek a sztorik, és így lassan mindegyik nagyon más, nagyon-nagyon más területet érint, és, és valami egészen furcsa világ már mint nögött egy alkotóképe. Szóval élvezettem, örülök bele. De emellett két magyar könyvet olvastam, az egyik a, a Starsándor a mi utcánk, amiről, és hát róla, mert tettem említést egy korábbi alkalommal, mert hogy úgy tartja a magyar irodalmi kritika, vagy a hogy, a, hogy az első hardboid vagy hát keménykötésű krimit ő írta meg a 90-es a, a rendszerváltás után, miután végül is elkezdődött ez az egész krimi uh, fellendülés, vagy valami új. És ettől függetlenül egy, egy nagyon erős uh, szocioregényt írt, és arról is híres, hogy ő volt az első, aki akinek a kapcsán kirobbant az, hogy ő valójában ügynök volt, és jelentette legjobb barátjáról, és erről egy iszonyatosan drámai, és nagyon, hát számára olykor katartikus, olykor meg csak egyszerűen megrázó uh, report sorozat volt, különböző emberek hozzászóltak, ő maga a barátja, megbocsátás, nem megbocsátás, elbukás, nem elbukás, ennek az ésben volt egy hosszú riportja, 99-ben, hát utána uh, mondhatni, hogy ebbe is meg az életbe is úgy nem sokkal később bele, belepusztult. És az a könyv hát egyszerre krabaros, egyszerre anekdotikus, lecsúszott emberek, akik egy utcácskában élnek. Például a kocsma, a misipresszó, amely előtt ott van a Béla nevű fa, amelynek hát alsvágai nincsenek, mert ezt letördelik, meg lehányják, meg oda jár ki mindenki eldőgezni a dolgát, de valahogy azért tudják, hogy a Béla van. Ez az utcában az egyik fa. Ezen kívül Hát egy idézetet, azt a Bodor Ádám nevű szintén magyar író azt írta róla, hogy ő még tudja, mitől lesz hirtelen csend a kocsmában. Azt, azt hiszem, hogy nagyon jól összefoglalja, hogy milyen ez a talsándor. Én nagyon ajánlom mindenkinek, aki, aki a kortárs magyar széprodalom meg akar ismerkedni, mert ez mint egy darab tömény. Tehát minden benne van, és, és nagyon furcsán csúszik le, nagyon megviseli az ember, de azért tolja. Ez keményen hangzik. Én egyébként a könyvvel is szívesen megismerkedek, meg a kocsmák világával is, úgyhogy. Hát igen, itt, itt például több kocsma van, mert ezek a lecsúszott figurák, akikben minden humor, érzelem meg, meg is szereti az ember őket, mellett hogy tényleg a nagyon-nagyon legalsó réteget képezik a, a reménytelenségük és a perifériáról szorulásuk miatt, de azért a több kocsmájuk is van és vannak skálák, az egyik a piroska néni, akihez hajnalban mennek, hm. aki saját, saját maga kocsvasztott a bort így árulgat súból de már annyira, annyira tudja az asszony, hogy, hogy az első pohár az mindig csak két deci, siába három, de csak két deci bor megy bele, mert, mert ha a akkor az még kilagybölnék a remegő kezek. <gül> És amíg az első poharat leküzdik, addig Piroska néni valahol hátul tesz vesz, hogy ne nézze. Nagyon, nagyon diszkrét a néni. És utána indul a nap. Ez zseniális, és, és, és nagyon, nagyon erős könyv. De nem hát, fog feldobni. Ö, nem, nem, nem, nem fog feldobni. Tehát, nem. Készüljünk másik... rá, mondjuk itt allal? Igen. <laughs> kirakod igen. magad mellé a két üvegbort, és akkor úgy esetleg... Hát igen, tehát az az igazság, hogy nem akarom nagyon lehúz, le, berángatni hülyeségbe, de, de simán lehetne Dallas versenyt csinálni a könyv során. Tehát szerintem néhány novella után már nem tudnátok tovább olvasni, hogyha követitek, hogy mikor isznak benne. Aha. De lehet, hogy így is kell ezt adagolni. Ezt, a, ezt. igazából, egy regény, mert összeállnak a történetek velemi egészsé. És mi ez a következő dolog? Itt Budapest Subjektív Atlasza? Magyarország, akkor szerintem ott elírtam. Aha. Ha, igen, ez egy ezt a kicsen Budapest nevű formáció készítette, ezt egy holland csaj e, párt fogolta, ennek a nevét nem tudom, ki van, és is neki, Ennelis Devet, aki több ilyen matasz már levezényelt különböző országokban, és idejött Magyarországra segíteni. Ez egy megpályáztatták voltak épp teljesen publikusan mindenfél emberek felé, hogy, hogy csinálják meg a magyarországi képüket hogy ők hogyan élik meg, és hát különböző fejezetek szólnak Magyarországról. Nézegettem, hát persze főleg designerek, képzőművészek, de van benne informatikus, fordító, építész, akit így felírtam. Például az egyik, aki Gábor, ő már a Meetupon is adott elő, nem tudom, hogy emlékeztek erre. Abszolút nem. Aha. Ha jut, hogy miről, akkor majd elmondom, de egy nagyon jellegzetes figura. Úgy emlékszem, hogy, hogy, hogy az volt, amiről megígyeztem, hogy nincs, nem használ mobiltelefont, tehát nincs neki, de egy, de egy nagyon jó előadást tartott. És akkor egy, ez valójában egy, egy valódi könyv, amelyet ö, így aztán a beérkezett pályamunkákból kiválogattak, de a neten fenn van az egész, és végig lehet lapozni, és, és egyszerre könyv, meg egyszerre egy ilyen képzőművészeti album, különböző fejezetei vannak, például egy kedvenceim a a itt, térképek Magyarországról, akkor fotók, főleg ilyen motívumok. Például az egyik az a Zavar című sorozatot a csatornafedelekről készült fotó, de mindegyik csatornafedél olyan, amire valami festés van, és rosszul tették vissza azért a környezete és a csatornafedél festése el, el van egymáshoz képest csúszva, és ebből egy ilyen kétoldalas sorozat, különböző csatornafedelek. Ja, Aztán készült kiránt, berántott a rántott cuccok, különböző rántott ételek sok fotói vannak, illetve a különböző főzelékek fotói, nagyon szép gasztrofotók. Egyszerűen nagyon élvezetes, és hosszan lehet rajta rágódni, én nagyon ajánlom. Tényleg az... szeretitek a főzelékeket? Igen. Okay, igen. Komolyan? Igen. Én csak, hogyha kell, akkor megeszem, de nem választanám azt egy étteremben. Hát. ember én se választanám, de azért van az a pillanat, amikor valamit kéne enni, és nincsen kedven főzni, és lehetőleg ránézni se kelljen. Na ez a főzelék. Aha. A jó kis borsó főzelék, hát az jó, de a finom főzelékért valakit egyszer nagyon elszámoltatnék. <gül> Elvészt a léte miatt, másrészt a neve miatt. A finom főzelék az sérti hágai konventi, igen, igen. <gül> Na, még nálad valami, Gabi? Nem, szerintem, már így is nagyon elcsatangoltam, csak gondoltam, hogy ezek nagy hatást gyakoroltak rám ezek a könyvek és. Aha. És szórakoztak, hát, és erős, erősek és mindegyiknek erőse tartalma. Hogyha úristen, azért belenéztem ebbe az atlaszba, és benne van a 365 Budapest című projektnek az összes fotója, ami ettől 365-ig tartalmaz fényképeket házszámokról. Ez valamilyen -e zseniális. <gül> Meg fogom nézni. Na, én meg ilyen sport könyvet olvastam a héten. Most indul hamarosan, szeptember elején a NFL amerikai foci évad, és ennek kapcsán megtaláltam a, a Indianapolis Colts nevű csapat edzőjének, a Tony dunge a kis önéletrajzát. Az a című, hogy Quiet Strength. Ugye a csendes erő. <sorvállal> de szép. választásokat lehetne nyerni. Igen, igen, és ez egy Elképesztően humortalan, ilyen szigorú pofa, de, de nagyon érdekes a könyve. A, amiért kicsit nehéz volt egyébként fogyasztani nekem, hogy ez egy nagyon vallásos kat, keresztény ember, és gyakorlatilag minden egyes történés, meg minden egyes döntés, amit ő hoz, akkor ott kifejti, hogy, hogy a vallás szemszögéből ez, ez miért van így, és miért, miért tett így Isten, és miért tette így ő és így nehéz, nehéz befogadni teljesen a, a, a történetet, de attól függetlenül, ha, ha sport aspektusát nézzük, az is rendkívül érdekes, mert kicsit belelátni, hogy, hogy mégis hogy működik a háttérben ez a sport, mik a mozgató hogyan működik az üzleti oldal, hogyan működik ennek a menedzsmentje, és mint ugye edző, egyébként vicces, hogy mint, mint, a dokt, mint az orvosoknál, vagy a katonaságnál, tehát nem, nem Mr. Dáncsinak, hanem a coach Duncsinak hívja mindenki őt, tehát hogyha interjút készítenek be, vagy az emberek megszólítják az utcán, akkor is edző úrnak kell szólítani, ezt úgy viccesnek találtam. De esetben nagyon érdekes, hogy, hogy van egy nagyon nehéz dolog. Ugye azért írta meg ezt a könyvet, mert ő az első fekete bőrű edző, aki megnyerte a Szuperkupát és érdekes, hogy, hogy hogyan jutott el ide, és érdekes, hogy milyen menedzsment taktikákat alkalmazott. Nagyon-nagyon izgalmasnak találtam, hogy pont egy olyan dolog volt a fő témája az ő módszerében, amiben én belefutottam most egy beszélgetés során az én főnökömmel, hogy hogy amikor nem működnek a dolgok, amikor nem éri el a, a csapat azokat az eredményeket, amit várnak tőle, akkor nagyon-nagyon nyomás menedzsment részéről, hogy valami radikális változás történjen, tehát hogy lecseréljenek valamiféle mondjuk a támadó csapatnak az edzőjét, vagy lecseréljenek sportolókat, vagy valami egész más taktikát alkalmazzanak, és gyakorlatilag ez a Danji edző, neki meg pont az volt a stratégia, hogy nem, hogy nem, nem kell radikális változás, hanem azt, amit próbálnak csinálni, azt kell jobban csinálni. És érdekes módon, amikor hasonló beszélgetés volt a főnökön, mert én voltam az, aki azt a szemléletmódot képviseltem, hogy mi nem próbáljuk meg ezt a teljesen más dolgot, meg azt a teljesen más dolgot, és az én főnököm volt, aki mondta, hogy nem, hanem ezt, ezeket a dolgokat, amit már elkezdtünk és elhatároztunk, ezt kell nagyobb odafigyeléssel, jobban végrehajtani. És tényleg ez a fő gondolat, ami végigmegy a könyvön. A másik dolog, ami így nagyon szimpatikus, tudjátok, hogy a versenysportokban is, meg, meg tényleg a, amikor ilyen nagy tét van, nagy pénzügyi tét van, nagyon nagy a csábítással, hogy maximálisan kihajtsák az embereket. És ez a D'Angie-edző tényleg a, nagyon fontosnak találta, hogy, hogy a, a magánéletük, meg a családi életük is egészségesen működjön ezeknek a sportolóknak. jól leírta, hogy hogyan próbálta ez a pár év alatt, amik egy-egy ilyen sportolóval együtt dolgozik, lehetővé tenni, hogy, hogy megtanulják azokat az értékeket, ami egyrészt a, ugye a vallási háttérből is, de egyébként egy ilyen általános családcentrikus szemléletbe jön, hogy, hogy, hogy ez a dolog is működjön nekik, és amikor kikerülnek ebből a nagyon kemény sportból, akkor tudjanak tovább ugye hatékonyan működni és élni egy családba is új karriert találni, meg ilyenek. Tehát egyrészt nagyon humortalan, meg szigorú, meg száraz ember ez az edző, de volt egy csomó dolga, ami nagyon tetszett a könyve. Egyébként nagyon ritkán olvasok sporttal kapcsolatos könyveket. Most volt egy időszak, amikor ilyen motivációs, meg tippek, trükkök, okokból ilyen futós könyveket olvastam most így belegondoltam, és nagyon régen mint a 25 éve olvastam míg a magyar vízilabdásokról nagyon jó könyveket, annó a Peter Di Pál írt különböző sportolókkal közösen, például a Kárpátik Györgyel ilyen jó könyveket, amit nagyokat lehetett nevetni, és meg is találtam egyet a polcomon, úgyhogy lehet, hogy majd előveszem. Nektek van ilyen sportkönyvélmény? Hát, én tudod, a futós könyvet olvasom, Aha. és uh, uh, de az egy, egy, egy, egy hullám van azzal, hogy éppen én mennyire vagyok hajlandóak, vagy mennyire van időm, mert hogyha nincsen, akkor borzasztóan nyom azt. hogy más viszont milyen komolyan tolja. Tehát, igen, igen. tehát én akkor mindig, mindig hanyagolom, de, de ha futok, akkor úgy érzem, hogy benne vagyok a csapatban, és ezért jogom van nekem is olvasni, meg részt venni így, így olvasóként a közösség életben, de egyébként, tehát úgy, hogy távoli, úgy nem valamilyen. Másik dolog, amire még egy ilyen egy estén volt, és fel is faltam azonnal. Kedvet kaptam tőletek erre a Budapest Noir könyvre. Az előző adásban sokat beszélgettünk így a magyar krimiről, mm. és nagyon-nagyon nagyon tetszett, tehát teljesen meglepő, mert tényleg alig tudtam letenni a könyvet. Volt, volt egy pár apró részlet, ami icipicit idegesített benne. Az egyik, hogy pont most olvasok egy amerikai könyvet, illetve hallgatok, amiben szintén az újságíró a nyomozó, és uh -huh. egyszerűen mindig előkerül ez a, ez a fordulat az összes ilyen újságíró nyomoz könyvbe, hogy van egy, egy rossz indulatú főszerkesztő, és akkor az valami nagyon béna cikket akar megiratni vele, ami abszolút nem érdekes, meg nem releváns, és akkor ezt, ezt mindig megtagadja, vagy elsúnyogja, vagy nem csinálja meg a nyomozó, és csinálja ami, ami mi őt érdekli. De, de szerencsére ebben a Budapest Noirban elég hamar megcsinálja ezt az unalmas cikket is a, a főszereplő, uh -huh. és azért így megbocsátottam. Másik, uh -huh. meg egy picit így a, az a banda vezér, aki, akit nagyon hamar gyakorlatilag olyan nyomást gyakorol rá ez az újságíró, ami miatt mindenben segít neki, az kicsit úgy... Nem volt hiteles, tehát uh -huh. egy banda vezért, egy pillanatok alatt így sarokba szorítani, ez fura volt. De, de nagyon tetszett a könyve, ettől a két dologtól eltekintve, nagyon tetszett a karakter, és szerintem szaladok is megvenni a következő részt. Vagyis hát odaadom szívesen azt is, mert talán ezt is olyan tuknáltam rád valamikor Aha. még. És a másodikat is, ha esetleg a papírkönyveket nem akarod itt felhalmozni, az e-bookban még nincs meg. Én is be fogom szerezni a többi részét, mert én a másodikat most vettem meg, Aha. és teljesen berántott, még nekem még jobban tetszett. Ah, De akkor én fel, felanyállom, hogy háromtól ötig le lehet venni a polcomról. Szuper. Oh. De, De egyébként az volt még furcsa, egy cipicit nekem, illetve nem furcsa, csak érdekes, hogy, hogy azért ez nem annyira noár történet, nem? Tehát ez egy relatíve, ugye ott van végig a nyomasztó eh, tudat, hogy, hogy hol járunk a történelembe, és mi következik ezután. De azért a történetben tehát a, meg a kapcsolatokban minden azért vannak ilyen, ilyen vidámabb elemek is, és nem, nem az az igazán sötét, nyomasztó dolog ez, nem? Tehát vannak egészséges karakterek, társak, barátok, család, minden, aki így segít ennek az újságíró nyomozónak, és nem olyan nyomasztó, mint egy ilyen, ilyen igazi amerikai noár. Uh -huh. Hát azért magyarbanda vezér magyar noárral. Hát <gül> Nem, nem is a banda, vezér igazából értem, a A Huffington post volt valamikor egy nagyon jó cikk, majd belinkelem a podcastot készülő poszthoz, ami arról szólt, hogy a egyetlen egy központi lényeges eleme van, még pedig az, hogy ez doozerekről szól, ez nem a happy endről, hanem arra, hogy itt különböző szerencsétlen emberek csinálnak valamit, uh -huh. és aki nyer, az sem úgy nyer, hogy az dicsőséges, hanem hogy hát valamilyen célt elér, de igazából ő sem jön ki belőle ebbségések nélkül. És, és ennek ezt... a definíciónak nem felelt meg a Budapest ne, ne, Nem, nem, nem. Hát később a pofonokat kap egyébként, de, uh -huh. de mindig győztesként fut ki belőle. Egyébként még, még egy könyv jutott eszembe, amit jó lett volna, ha így előtte rákeresek, és, és tudok róla beszélni, de, de van valami sorozat, ahol ugyanúgy a, a 30-as évek vége fele játszódik, és egy német nyomozóról szól. Nem, nem ugrik be nektek, hogy mi ez, amit olvastam? Nem, nem, nem, de nagyon érdekesnek tűnik. Uh, igen, igen, ez is egy sorozat. Egyébként talán amerikai írótól meg, meg uh -huh. fogom a következő adásra nézni mindenképp, mert ott is ugyanúgy benne van a, a, annak a tudata, hogy tudod, hogy hogy fog a történelme előre haladni ezek után, az évek után, de ugye a szereplők még csak sejtik, vagy érzik, hogy mi lesz belőle, és ad egy ilyen nagyon érdekes hangulatot az egésznek. Uh -huh. Közben találtam egyébként abban a cikkben, amit az elején ajánlottunk még hírként. Neked egy könyvet, lehet, hogy izgalmas lehet, ez egy sportkönyv, Raiders Nightnak hívják, és azt írja itt a szerző, hogy ő több sportolónak, ilyen high school-os atlétának adta oda, mert arról szól, hogy hogy itt igazából a coach az nem mindig szolgálja az ő, ő javukat, illetve vannak dolgok, amikre nem eket kell mondani, és azt is emlegeti, hogy több iskolában tiltották be az ő könyvét pont ezért. Aha. Akármilyen még érdekes is lehet meg egy Abszolút, akkor mindenféle kategóriát most így kipipáltunk ezzel. Uh -huh. És Kett, te miket olvastál? Hát, a miket az durva a többes számot indok tartom. Van egy egy képregényem, ami annyira rövid, hogy nem volt pofám egynek számolni. A Delilah Dirk and the Turkish Lieutenant című képregény, ez most indul, a weben olvasható, uh -huh. és egy Tony Cliff nevezetű ember rajzolja, nagyon jó címe van, az biztos. Négy, négy naponta, hetente négy oldallal, vagy hat oldallal nagyjából bővül. És mivel erre hét elején találtam, le, ezért, találtam rá, ezért nem bővült még semmivel, úgy ott állunk, hogy valami városnak a közepén áll itt a két főhős, és locsolja olajjal a hidat, amit majd fel fordnak gyújtani menekülésképpen, és nem tudom, hogy eljutnak-e odáig majd a menekülésben. Egy ilyen kicsit steampunkos, kicsit, kicsit uh, századelős, 19. század végés Törökországban itt már vannak mozgások, már nők kimehetnek az utcára nagyon nyugodtan, és ebben a nagyon színes, nagyon ilyen Tesvez város-szerű mindegyik sarokban történik valami világban, egy kalandornő és a hozzácsapódó uh, janicsár nagy kalandoznak, és, illetve indulnak el a kalandokból, az 56 első oldalba igazából nem sok minden fér bele, de azért egy-két nagy verekedés, meg nagy kardozás, meg, hm. meg nagy, nagy hasú török pasa azért az úgy van. Hm -hmm. meg. Közben én meg ráleltem rá erre a sorozatra, ami nem jutott az eszembe, a Philip Kerr nevű írónak Aha. ez a sorozat, és a Bernie Günther, az a detektív, aki, akiről jó pár könyv készült, és tudom mindenkinek ajánlani. Bocs, hogy így közbe vágtam Ádám. Gészen nyugodtan, csak akkor váltok a másikra, amiről hosszan fogok lelkendezni, majd keverjetek le. Már <gül> zen zene megjelenik így a háttérban. Igen, le az a live zenét majd, amikor már sok nagyon... Sperla ervin a, a kispad blognak, a, a nagyon ritkán frissülő kispad blognak a, az egyik szerző, szerzőjétől kaptam meg a megjelenés előtt álló, de még meg nem jelent könyvét, aminek az a cím, hogy Jalan Jalan, ami egy indonéz kifejezés, és nem emlékszem, hogy mit jelent, mert nagyon az elején emlegette. És ez egy úti könyv. Ervin valamikor a 2000-es évek elején, 2001 környékén körbeutazta a világot, mert aki ugye ez volt az álma, hogy ő körbeutazza hát a a világot, és iszonyú nagy szeretettel ír az összes népről, akivel találkozik. Tehát a Geráld a legjobb pillanatait idéző és elfogadással nézi végig még a turistákat is. Tehát az, hogy ha igen, az egy dolog, mert mindenhol meg <tos> ennek ez ki a könyvből. De hát még a fényképezőgépes japán turisták van talán egy-két szava. És ilyen zseniális, gyönyörű szép dolgok vannak benne, időnként elkalandozik, de, de tényleg azok a deleli szintű megállapítások, bekapcsolom a Kindlemet, és akkor mondom. Például mikor azt leírja, hogy nagymacskát élőben nem láttam, az csak kevesekkel előforduló, igen nagy szerencse, viszont azt tanúsítom, hogy a dzsungelben sokkal kisebb állatoktól is meg lehet ijedni. És az egész egy levélregény, egyébként, ahogy kivettem ott az előszóbból, ez, ez levélben ment haza a haveroknak, hogy éppen hol volt, és, és átjutott -e a, a dzsungelen egy telepjáró tetején kapaszkodva, meg, meg milyen egy nálunk 75%-a kisebb embereknek tervezett buszon utazni 12 órákat. És emiatt nagyon élő az egész, meg nagyon, nagyon személyes. És ahol én járok, ott már, már túl vagyunk, Ázsiának a nagy részén. Autózott valami 7500 km-t Lyell's Rockig a barátnőjével Ausztráliában. Um, igen, Ausztráliában. És uh, most indul el Dél-Amerikába, és gyanítom, hogy a hátralévő nem tudom hány százalékban még lesz egy Afrika is valahol majd. És, uh, és helyi ételek, különböző hátizsákos európai utazókkal való összefutások. És tényleg nagyon jó. Hogyha ha egyszer meg fog tényleg jelenni, és nagyon úgy néz ki, hogy most hozzám a Kindle-verziónak jött el a tesztje, meg mondta, hogy vannak problémák az Epub állításával, de majd abból is lesz egyszer csak a verzió, akkor, akkor, akkor megint ajánlani fogom egyszer, mert piszak jó. Addig is meg lehet lájkolni egyébként, a jalan-jalant a Facebookon, és akkor ezzel serkenteni Ervint, hogy, hogy az Epub-nak a megfixálását, az sietesse. Jó nagyon izgi. Én egy időben követtem, vagyis hát igazából végkövettem a, a Vedemártonnak a hasonló blogját, akkor ott többen kérték, hogy esetleg ki akarja adni könyvben. Nem tudom, mit ti olvastátok el, amikor végül körbeutazt ő kiváltól keletre. Hogyha, hát ez kicsit más, kritikusabb szemület, ahogy azt várjuk, de a, mindenképpen feldob egy ilyen barátság, vagy ilyen, ilyen szeretetteljesebb könyvre, mindenképpen vevő vagyok. Mondjuk én Michael Pelénnek az utazásaért is teljesen oda vagyok. Aha. Én Darály rajongó voltam gyerekkoromban, amikor már nem akartam hajós kapitány, mint András után. Ah. Az egyébként, hogy se biológus, se kapitány nem lettem arra most borítsunk fájtlat. Okay. Hát még lehetsz. Tehát ez <gül> Igen, hogyha a podcastot hallgatja, bárkéki hajós kapitányokat szeretne felvenni, úgy a címem a szergesztőségben. Uh -huh. Egyébként a Darályát most említetted, neki sikerült a, a, a szinte lehetetlen, hogy kötelező olvasmány a lányomnak, és ennek megfelelő undorra vette a kezébe könyveit, de hatalmasokat kacagott rajta, és nagyon tetszik nekem. Nem tudom most konkrét, amelyik könyvét olvassa, de öröm volt hallgatni, tényleg. Kötelező a der. Hát igen, ez igazán, igen. Nem, nem hangzik rosszul. <gül> El eléggé nem lehet helyeselni. Egyébként van a tanterben valami olyasmi de ezt majd valaki biztos jobban fogja tudni és elmondja nekem kommentben hogy fel lehet venni a tanárnak bizonyos számú könyvet, ami, uh -huh. ami nem a, a magyar irodalom hatalmas óriási teljesítménye, uh -huh. meg nem a világirodalom álló csillaga. Ugyanakkor a gyerekkel képzelt, hogy elolvassák. Uh -huh. Jó van, végére értünk a kimit olvasott témáknak? Igen, szerintem végén vagyunk. Igen. És még pár színes itt a végén kelt. Te írtál pár dolgot. Igen, ebből csak az egyiket fogom megkérdezni, és ez is ilyen kommentre buzdítom már, már Péter Anna ilyen egyszerű kérdés. És önök tettek már medvét? Nem, hogy a ez az. hanem az, hogy Goodreads-en csináltam egy listát azokról a könyvekről, amiről beszéltünk, és majd ne felejtsétek ezt szólni, hogy rakom fel ezeket is, amik most szóba kerültek. Mert akkor egy ereséssel együtt be tudunk esni a kedves hallgatónak a eresés olvasójába, és láthatja, hogy melyik voltak azok, amikről szó volt, és már letölti az adást. És azt figyeltem meg, hogy Gudridzen minden négy csillagot kap. Az ég egy adta világon. Tehát nincsenek egy csillagos művek, meg két csillagos, öt csillagos is kevés. 3, és 4,2 között van minden könyv. Aha, ez érdekes. Érdekes dolg. És a saját csillagait, hogyha megnézed, neked milyen a szórás? Nem csillagoztam. Az igaz esetén 11 és 12 között pakoltam össze a listát, úgyhogy a csillagozást úgy egy-egyben hagytam ki. Aha. Én, én most így rápillantottam, hogy, hogy minek adtam ilyen egy csillagokat, de itt is inkább ilyen három darab van a százból, amit így nagyon büntetni akartam. De az emberek nem szeretik lehúzni azt, aminek nem rülnek? Vagy mi ennek az oka? Furcsa én, én egyébként nem lehúzni akartam. Én, én úgy érzem, hogy, hogy így érdemes jelezni az ismerőseimnek, vagy aki mm -hmm. követ, hogy ebbe semmiképp sem érdemes belelépni egyébként van erről jó sztori is, hogy mi volt a száz, akárhány könyv az egyik, amire egy csilagot adtam. Van ez a The Same River Twice című regény Ted Mooney nevű írótól. És be úgy futottam bele, hogy valami New York Times kritikát, egész pozitív kritikát olvastam róla. És rettenetesen, rettenetesen megkínlódtam a könyvvel. Szóval az egész, tehát az, az összes karakter a könyvben elviselhetetlen művészvilágból kiválogatott ilyen díszpéldány, és a történet is teljesen követhetetlen, és az egész egy ilyen borzalmas káosz, szerintem ezt hozzá kell tenni. És tényleg annyira fölhúztam magam, amikor játküzdöttem magam ezen a nehéz könyve, ha már 10 dollár megvásároltam, hogy benyomtam egy-egy csillagot, és beleírtam, hogy ezt a könyvet én tényleg utáltam. És... <gül> Másnap örömmel vettem észre, hogy, hogy az író Ted Múni, aki szintén Goodreads user, az elolvasta a kritikámat, és válaszolt is nekem. Most nézem, hogy megvan-e még ez a visszajelzés. De az volt a lényege, hogy mit képzelek, hogy ezt ilyet írtam a könyvéről, és nincs jogom így minősítenem vagyok. Mi, egyáltalán miért kritizálok könyveket? De Sokkal csípkésebb kell kellett volna ehhez hozzá látni. Igen, egyébként totálisan átérzem a, a fájdalmát, mert én is rettetes rosszul bírom a negatív visszajelzést a kreatív projektjeimmel kapcsolatban, de érdekes, hogy vette a fáradtságot, hogy egy ilyen fórumon válaszoljon egy no-name user -nek. Valaki tévedett az interneten, azért ez egy komoly dolog. Uh -huh. Uh -huh. És egy, egy kérdés, mert én viszont nem vagyok Goodreads user, hogy ha minden könyv négycsillagos, és a csillagozásnak az a szerepe, hogy tájékoztasson arról, hogy milyen a könyv, akkor hogyan működik ez a rendszer? Tehát, hogy ez nem veszíti el egyik fontos funkcióját, vagy nem tölti be ezt a funkciót? Hát azért még így rásegítenek az, hogy nagyon sok ilyen szöveges kritika is van, és amikor az ember így válogat, hogy olvassam, ne olvassam, akkor azért olvasa szerintem a szöveges kritikákba is, nem? Aha. Másik meg, mondjad, Ádám. Mondok csillagokat egyébként, most megnyitottam közben. A Jaguar árnyékban átlagos értékelés 3,2. Ez volt a legrosszabb szöveg, amiről beszéltünk. Egyéb. Aha, igen, igen, igen, igen, elég. Asimov Nemesisze 3,57. Scott Harvat Takedown, Brad Torregény előző adásból 3,96. Hát, hát lehet, szület... hogy sok Neocon user van ott a Goodreads-ben. Elképzelhető, és, és minden ilyen 373 megkeresem most a legjobbat, ami, ami nem olyan, amit csak mi olvastunk. Felvittem, hogy három magyar... Igen, Hunger Games, Susan Collins-tól, 4.54. Wow. Az nagyon nagy sikerkönyv. A másik dolog, ami még így Goodreads szintjén érdekes, hogy vannak ilyen könyvklubok, van Skiffy, meg nem is tudom milyen egyéb témákban könyvklub, és akkor minden hónapban kinéznek x számú könyvet, amit az egész klub elolvas, akkor meg lehet beszélni. Uh -huh. És akinek mondjuk így nincsenek barátai, szerintem nagy örömetlen az ilyenben, nem? Nekem vannak. Ez egy elképzelhetetlen szituáció. Uh -huh. Mert akinek nincsenek barátai, annak nem hordják szét a könyves polcát. El kell ezen gondolkodni. Uh -huh. Én most már kezdem bezárni a kapukat, hogy, hogy lassan nem ereztem be az ajánlásokat már a könyvekre, mert olyan lista halmozódott fel, hogy már várom a nyugdíjat. mi nem azért, mert abból akarok kijönni, hanem, hanem, hanem mert kéne az idő. Nagyon hogy oda valaki. kell figyelni egyébként, hogy az ilyen, ilyen természetű dolgok, hogy ne, nehogy véletlen így tudulistává, meg munkaszerű munka dologgá válnak, hanem, hanem legyen élvezetes. Tehát semmi nem történik, ha ezt a listádat most ketté éped, vagy letörlöd a, a Linux merev mert szórakozás kell, hogy legyen. Én, én szórakoztatok, egyébként egy jó kérdés, amit majd legközelebb felteszek nektek, de most csak elsőtöm, addig hogy milyen abba hagyni egy könyvet, nem, nem elolvasni, hogy ez nektek törése, meg hogy hogy megy ez, és hogy mi volt, amikor így történt, mert én egyébként nem bírom. Nagyon, nagyon most így. is megválaszolom a Tényleg ezt nem is mondtuk hírnek, pedig hát kiosztották a hugó díjakat. Á, apró tényleg, tényleg. Hát kedves hallgatók kiosztották a hugó díjakat, a... Nem jut eszembe a Csajnak a neve, akit múlt héten pedig még ilyen ajánlottam. Egy Neki van. a Blackout című könyve és az All Clear című folytatása a Willis Nyert, Igen. és én a Black tisztességgel elolvastam, pont azért, mert elkezdtem, és az embernek csak elvei vannak. Majd amikor megláttam, hogy az All Clear az egy picit hosszabbra sikerült, úgyis, mint nagyjából még 300 addallal több, mint ez, és már ennek sem történt semmi a végén, akkor úgy döntöttem, hogy díj ide vagy oda, inkább a szellemharcos küldetésének felhajtásával hasonlóan foglalkozom a héten. egyszer rászántam magam, majd elmesél a másik is, nagyon abba kell hagyni, tehát, hogy valaki tényleg Nyújtja, mint a rétes tésztá, az Istennek nem akar végé lenni, azt le kell rakni a fenébe. Egyébként még én azt, azt is szoktam csinálni, az Audible, Common is, meg, meg az Amazon is, hogy mindig pakolom be a könyveket a kívánságlistámba, de amikor látom, hogy mondjuk 20-30 darabnál több van, akkor kivágok belőle. Szóval az már ott volt fél éve, és nem vette meg egyszer se, akkor már valószínű annyira nem is érdekel, és érdemes kidobni. Hát nekem milyen volt a, a Budapest novárnak a második része, hogy uh, valahogy egyszerűen kitolták a beérkező inputok, aztán uh, azért vettem meg, mert be, betévettem egy könyvesboltba, hogy nézelődni, és, és, és akciós volt. És most, most uh, hát az a baj, hogy mind felülírják a szabályokat a, az életben néha az események, és most már nem tud nem tudnám követni ezt a szabályt sem. Jó, van ezzel a vidám gondolattal, <gül> akkor zárhatjuk is az adást. <gül> Úgyhogy számtalan könyv ránk. Így van. És akkor beszélünk is róluk a jövő héten. Oké. Okay. Igen, szervusztok! Sziasztok! Sziasztok.